Második fejezet. A te a ház titka. Mia és Rokuro gyászos képpel és a sebesült fájdalmas hörgésétől kísérve tért meg az Asakura házba. Rokuro azonnyomban a szobájába parancsolta Míját, akit nem engedett a sérült katona közelébe. – Elég bajtokoztál mára! – dörögte. – Különben is az ilyen sérülésekhez te nem értesz, mint ahogyan senki sem. Rokuro végül elszalasztott egy szolgát a templomba, hogy hozzá el az egyik Mikót. Ezekhez a szent életű papnőkhöz jobbára csak akkor fordultak, ha már minden gyógymód hatástalannak bizonyult, s a páciens családjának már csak a szellemek erejében maradt bizonalma. Mia hiába kérlelte fivérét, legalább hadd nézze meg a golyó ütötte sebet, az hajthatatlan maradt. Húgát a lakrészébe zavarta, majd atyához indult, hogy beszámoljon a történtekről. Szobájába érve Mia dühös mozdulatokkal tépkedte ki hajából a csiricsári hajtűket. Közben öreg szolgálója az ő gyermekkora óta gondozó Nana hiába faggatta, miként sikerült a találkozó a Nabesima családdal. – Talán ura, az, hogy nem volt kedves hozzád? – kérdezte Nana a kezét tördelve, még Mia egy fésűvel a haját bontotta, jobban mondva tépkedte. – Talán gonoszkodott? Vagy Nabesima úr? Esetleg Hóri úrfival van gond? Elutasító volt veled? – Nem! – kiáltotta milyen lecsapva fésűjét egy tükrös ládikó tetejére. Rokuro a gond! A fivérem egy forrófejű, féktelen vadállat, aki, ráadásul ostoba is, azzal, hogy egy mikóra bízta az emberét, csak a halálos ítéletét írta alá. Nána egyetlen szót sem értett kis úrnője dühös szavaiból, ám hiába próbálta lecsillapítani, az csak fortyogott tovább. Tamíja! kiáltott föl végül Nana. Én segíteni akarok neked, de nem tudok, ha csak nem beszélsz világosan. Meséld el szépen, mi történt a Nabesima házban? Mi a mély lélegzetet vett. Ott még minden rendben volt, szólt végül lecsillapodva. Hanem az úton... Miába a sódzsi ajtó surranó hangja folytotta bele a szót, s annak szárnyai közt felbukkant sógornője csizukó alakja. Az asszony szeme szikrákat hányt, de szólni csak ennyit szólt. Atyádnak beszéde van veled. Mikor Mia apja szobájához ért, annak ajtaján éppen akkor rontott ki kipirosodott arcal. Ügyet sem vetve hugára, egyenesen a maga és feleség lakrészébe vanult. Mia nagyot nyelt. Úgy sejtette, nem akármilyen fejmosást fog kapni szeretett atyától. Asakuraszen betegsége ellenére dolgozó szobájában keresztbetett lábakkal ülve, felöltözve fogadta lányát. Mögötte egy kis alkóvban, Művész megkomponált virágköltemény állt, mellette pedig egy rizspapíron gyönyörű, kaligrafikus írás függött. Egy régi buddhista bölcsesség, amit a maga és családja jelszavául választott. Aowa wakare no azaz minden találkozás egy elvállás kezdete. Mia elfordította tekintetét a papírosról. A régi bölcsesség, amely a mindenség, köztük az öröm és a boldogság múlandóságát hirdette, mindig elszomorította. A lány közelebb lépett apjához, letérdelt és homlokát a tatamihoz érintette. Nem is emelkedett föl ebből a testtartásból, amíg atya engedélyt nem adott rá. Néz rám, Mia-chan! Hogy apja becéző formájában használta milyen nevét, némileg megnyugtatta a lányt. Gondolom, sejted miért hivatalak folytatta Asakura Jori Igen, apám, hajolt meg újra a lány, és megérdemlem a büntetést, amelyet rám mérsz. Asakurasan Mia meglepetésére halványon elmosolyodott őszes szakálla alatt. A büntetés nem marad el mia de először is köszönetet kell mondjak neked. Köszönetet? csodálkozott a lány. Igen, bólintott komorán Asakurasan. Sőt, igazából Rokuró tartozik neked hálával, de ő most túlságosan is sértett a büszkeségében ahhoz, hogy ezt belássa. Ha a fivéred megöli azt az idegent, nagyon nagy bajba kerülünk. Mert hiába vetjük meg ezeket a vadembereket, a sógun, pontosabban nagyhatalmú miniszterei, náoszuke jelenleg a békét és a megállapodást keresi velük. Tudja jól, túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy harcoljunk ellenük. Ha Rokuró megöli egyikőjüket, azt az idegenek nem hagyják megtorlatlanul. A Bakufu kénytelen lett volna kiadni nekik a fivéredet. Akkor tehát jól tettem, hogy a védelmére keltem? kérdezte Mílye. Igen, Mílyácsan. A lány föl de csak egy pillanatra. De, apám, folytatta aggodalmas arccal az az ember megsérült, ráadásul súlyosan, még így is meghalhat. Ha az a karmája, hogy az erdőben kivérezve érje a halál, úgy lesz. De legalább nem rokúró csapta le a fejét annak az arcátlannak. Az a férfi nem volt tiszteletlen, szólt közben Mília. Csak épp nem ismerte a szokásainkat. Az is épp elég tiszteletlenség rázta a fejét Asakura A bátyádnak ebben igaza van. Ha már hivatlanul betolakodtak a kikötőinkbe, vehetnék a fáradtságot, hogy megismerkedjenek az illemmel. De mond, hogy érted azt, hogy nem volt tiszteletlen? Rokuró azt mondta, nem volt hajlandó meghajolni előtte, és hogy sértéseket vágott a fejéhez. Akkor a fivérem hazudik, vágta rá a lány. Igenis, meghajolt, a mocskolódást pedig rokuró kezdte. Azzal Mia elmesélte pontosan, hogyan is történt az eset. Értem, mondta Komoran Asakurasan. Rokuro felelni fog, amiért elferdítette előttem az igazságot. Az idegen nem tehetett mást. Ha értette Rokuro szavait, csak úgy őrizhette meg a becsületét, ha nem hagyja szó a sértést. Na de tám Mia. Mia Jól tudta, most az atyai szidás következik. Mégis hogy jutott eszedbe fegyvert rejtegetni a kimonód ujjában? Te mondtad egyszer, motyogta halkam Mia, hogy egy igazi szamuráj sosem kell útra a fegyvere nélkül. Ó, oh, mia sóhajtott fel Asakurasan elkomorulva. Te nem vagy szamuráj, csak egy gyereklány. Egy gyereklány, akinek az a képtelen ötlet fogant meg a fejében, hogy fegyverrel lép be após a házába. Ez nagy meggondolatlanság volt, Tamiya. A férfi hangja szokatlanul keményen csengett, s amikor Mia apjára pillantott, látta, hogy szemében határozottság tükröződik. Rokurónak sok mindenben igaza volt, folytatta az atya. Most már belátom. S bár az én hibám, hogy így zabolátlan teremtésés erdültél, neked is meg kell tanulnod a leckét, hogy nem lehet így viselkedni. Ad ide a kaikud! De atyám! kapott Mia ösztönösen a kimonója ujjához. Kélek ne vedd el a fegyverem! hiszen tőled kaptam, te pedig a nagyapámtól. Életem egyik legszebb pillanata volt, amikor nekem ajándékoztad. A azonban ezúttal hajthatatlan maradt. Éppen ezért talán felméred annak a jelentőségét, hogy most visszaveszem tőled, mondta szigorúan. Mia végül lehorgasztotta a fejét, és előhúzta kedves fegyverét a kimonója újjába vagy Két kézzel megfogta a tört, és lehajtott fejjel apja felé nyújtotta, aki átvette tőle, majd elbocsátotta a lányát. Mire Mia visszatért a szobájába, Nana már mindent tudott. Csizuko asszony sopánkodása, hogy egy idegen rátört a férje és Mia menetére, már bejárta a házat. – Ez nem igaz! – fortyant föl Mia. – Az a férfi nem vétett semmit. rokuró viselkedett elfogadhatatlanul, nem ő! Azzal Mia Nanának is elmesélte az esetet, aki kerekrennyélt szemmel hallgatta az történetét. Istenekre! – suttogta az idős asszony. Még szerencse, hogy ébőrrel megúsztátok ezt a kalandot. Az ördögi puskájával akár téged is keresztül juggathatott volna. Nem hinném, hogy ez a férfi bárkit is bántani akart volna, vetette ellen a lány. Csak az életét védte. Nanát azonban már más érdekelte. És mond csak, kezdte izgatottan. Hogy nézett ki az a férfi? Tényleg szőrösek és hatalmasak, mint beszélik? És igaz, hogy szoknyát hordanak, mint az asszonyok? Ez a kép Matthew Perry érkezése óta élt a helyiekben, a nyugatiakat illetően. Perry ugyanis partra szállásakor a nagyobb hatás érdekében maga mellé rendelte az angol diplomatákat kísérős kót nemzeti gárdát, akik dísz egyenruhájukban lármát csapott dudáikkal rémisztették halára a partra sereglet nézelődőket. Nem, ez nem olyan volt, mondta Mie visszaroskodva tükre elé. Magas volt az igaz, de nem szoknyát viselt. Arca simára borot vált, akár a szamurályoknak. A színe pedig akár a búza kalászi, de a szeme a legkülönösebb. Zöld akár a, nem is tudom. Nem olyan, mint a moha, inkább olyan, mint amikor az ember egy sűrű, buja erdő nézi a nyári napsütésben. Hm, hűmögött Nana. Micsoda költői kép. Minden esetre különös szerzet lehet. Inkább szépnek mondanám, mondta elmélázva Mília. Szépnek? hülledezett Nana. Mikor a haja nő akár a dudva anélkül, hogy szépen középen leborotválná és a feje konyba fogná, ahogy egy igazi férfihoz illik. Más, mint a mi fiaink, az igaz. De igen, akkor is volt benne valami szépség. Bizonygatta mi majd váratlanul elkomorodott. De akár szép, akár nem, folytatta nagyot sóhajtva. Hamarosan meghal. Rokuró csúnya sebet ejtett rajta, segítség nélkül alig, ha éri meg a reggelt. A lova elvágtázott, az erdő mélyén éri majd a halál. Egyes egyedül. Karma, sóhajtotta nana. Mia elszakította a tekintetét saját tükörképétől és öreg szolgálójához fordult. Ugyan melyikünk karmája? Mire gondolsz, kislányom? kérdezte értetlenül nana. Mia az ajkait harabdálva néhány percre gondolataiba merült. Megkeresem! Jelentette ki végül, és felpattanva ültéből az egyik fuszuma mögött lapuló cédrus lépett. – Mégis mit keresel meg, Mia? – kérdezte Nana, bár őszfejében már megfogant egy sejtelem. A férfit hát ki mást? – felelte Mia, továbbra is a láda mélyén kotorászva. Nana rémülten szorította kezét Málkasára. – Úgy érted, nekivágnál az erdőnek ének idejé még egy idegen miatt? – kiáltotta. Mélyek közben megtalálta, amit keresett. Egy fekete hakamát, azaz bőszáron nadrágot és egy fekete hosszújú kimonót. Mindkét ruhadarabot sikerült eldugni a csizukó elől, amikor az tisztogatást végzett ruhái között, hogy helyet szorítson a szabótól érkező csinos kimonóknak és alsó ruházatoknak. Öltözni kezdett, s közben így szólt Nanához. Nem hagyhatom ott pusztulni, ha egyszer segíthetek is rajta. De nem csak erről van szó, atyám megmondta. Ha Rokuro megöli azt az embert, nagyon nagy bajba sodorja magát. Csak hogy a helyzet így is veszélyes. Ha az övéi a keresésére indulnak, és elvérezve rábukkannak az erdőben, hamar kiderítik majd mi történt, vagy két tucat rémült paraszt volt szemtanúja az esetnek. Nana sejtette, hogy milyen a lelkemélyén nem a fivére érdekében akar fölkerekedni erre a kalandra. noha tudta jól, kötelessége lenne ifjú úrnőjét lebeszélni tervéről. Nem is próbálkozott ilyesmivel. Annak álhatatos makacs természetét kisgyermekkora óta volt szerencséje ismerni. Sopánkodás helyett megpróbált hát a lány eszére hatni. – No, és aztán – kérdezte nana látszólag higgadtan – mi lesz, ha megtalálod? – Ellátom a sebét – közölte a lány, és elővette a láda azt a kis dobozt is, amit még a vándorgyógyítótól kapott. Szárított gyógynövények, kötszerek és akupunktúrás kezeléshez használt tűklapultak benne. No, és persze ott voltak azok a főzetek és gyógyszerek, amelyeket ő maga készített. Miután megállapította, hogy a rózsafából és sáslevelekből készített fájdalomcsillapító kenőcséből még maradt valamennyi, néhány hete készítette, amikor Nana megégette magát vízforralás közben, meghintett rizslisztel egy darab gyantát. Tanítója szerint az ősi időkben a harcmezőn ezzel szorították el a vágott sebeket. Hozz egy kis üveg rizspálinkát is, kérlek! Szólt hátra a válla fölött a szorgoskodó mélye. Nana azonban meg sem moccant, s a lány kérdőn tekintett az asszonyságra. No, – Sürgette. – Mia! – kezdte óvatosan Nana. – Gondoltál arra, mi történik, ha életben találod, és ő rád támad? Mia értetlenül pislogott egykori ajkájára? Miért támadna rám, ha egyszer segíteni akarok neki? Nana megrántotta öreg csontos vállát. – Amiért a sebzett vadkan is támad, ha közelítenek hozzá? – Ez egy ember, nem pedig vadállat. – Vadember! – helyesbített Nana. – Mia felhorkant. Én belenéztem a szemébe, és elhiheted, nem volt abban semmi vadság. A tőrödet akkor is vidmagaddal. Nem tehetem, felelte Mia. Atyám elkobozta. Akkor Ichirót! Mia összevonta a szemöldökét. Az túl kockázatos volna. Ugyan miért? Talán elmondaná bárkinek is. Ichirót, a ház mindenes cselédjét szem még gyermekként vette magukhoz. 18 éves is elmúlt már, de a házba érkezése óta soha egyetlen szó sem hagyta el ajkát. Pedig annak idején több orvos is megvizsgálta, de egyik sem tudta megállapítani némasága okát. A hangszálai épek, mondták a gyógyítók, talán az átélt borzalmak miatt rekednek torkában a szavak. Ichiro valóban szörnyűségekkel terhelt gyermekkor tudhatott maga mögött. Hat éves volt csupán, mikor a szomszédos falu szélén álló házukat, Ichiró szülei a módosabb parasztok közé tartoztak, kifosztotta és felgyújtotta egy hordányi Ronin. A Ronin urát megtagadó vagy kegyvesztett egykori szamuráj. Lemészárolva mindenkit, akit odabent talált. ma úr felkutatta és kínhalára ítélte a földje importjázó banditákat, de a támadást egyedül túlélő Ichirón ez nem sokat segített. Őt végül Asakura Yoritomo vette gondjaiba, méghozzá fia ellenkezésed a cára, akinek kemény természete már fiatal korában megmutatkozott. Ez egy félkegyelmű, vetette oda Rokuro az apjának, miután Ichiro eltöltött néhány napot a házban, jobbára egy sarokba húzódva, riadszemmel vizslatva maga körül a világot. Mia jóformán Ichiroval együtt cseperedett fel, s meg volt győződve róla, hogy fiú nem félkegyelmű. De szó, szó a támadás okozta trauma rányomta bélyegét szellemi képességeire. Írni, olvasni sosem tanult meg, és semmilyen mesterség iránt nem mutatott tehetséget. Szolga maradt hát az Asakura házban, ahol két ember férkőzött közel az árva szívéhez. Nana, aki anyjaként szerette, és Mia, aki mindig is magával egyenértékű emberként bánt a fiúval. A lány már gyermekként védelmébe vette Ichirót, ha Rokuro a kisé lassú fiút ugratta, vagy a többi szamurái gyerekkel karöltve megpróbálta elpáholni. hogy kamaszkorától kezdve már Rokuro sem mert újat húzni Ichiróval, aki ha szellemi képességekben nem is, testiekben igencsak bővelkedni kezdett. Hatalmasra nőtt, s nagy darab izmos is serdőlt. Mia elgondolkozott. Ichiró biztosan hűtársa lenne a kalandban, amire vállalkozik, s nem utolsó sorban hathatós védelmezője. – Rendben, hivasd ide! – mondta végül Mia. – De legyetek nagyon csendben! Nem sokkal később Nana nyomában Ichiróval, s kezében a kért rizspálinkával újra megjelent Mia szobájában. Épp akkor, amikor az betömkötte a kimonóját a bőnadrág derekába. – Ichiró! – fordult Mia a fiúhoz. – Nana elmondta, mire készülünk! – a fiú bólogatott. – És tudod, hogy ez a vállalkozás nem veszélytelen? – ha Rokuro megtudja, hogy egy Gaijinak segítettünk, mindketten nagy bajba kerülünk. Ha nem akarsz jönni én... Erre Ichiró hevesen rázni kezdte Busa fejét, majd magára, Miára, és végül az alacsony kőkerítés mögött kezdődő erdőre mutatott. Rendben, szólt Mia. Induljunk hát. Nana azonban útját állta a kert felé igyekvő lánynak. Jaj, Nana, sóhajtott Miá. Ne kezdjük újra a vitát. Nem kezdek én semmit, emelte föl a kezét az asszonyság. De egy valamit még tisztáznunk kell, Tamiya. Ugye nem akarod idehozni a gaijin Ide, ebbe a házba. Ugyan Nana! -na, toppantott miért türelmetlenül. Nem bolondultam meg. Rokuró nyomban kettészelni, ha itt találná. Nana, -na, az istenekre nem szeretnék más, mint megtalálni, és képességeim szerint segíteni rajta. Aztán már az ő dolga, hogy hazataláljon. De én nem ülhetek itt tétlenül, tudván, hogy az a szerencsétlen odakin talán a haláltusáját vívja. Meg kell próbálnom segíteni rajta. Karma. Karma. Ismételte Nana halkan, majd leszegett fejjel félrehúzódott kis úrnője útjából. Asakura Samurái háza, a környék legtekintélyesebb épülete. Nagasaki külvárosában, szinte falusias környezetben alig néhány lépésnyire a város központja felé vezető úttól állt. Bár Mie magához vett egy kis olajlámpást, nem volt rá szükségük. A telihold ezüstös fényében a legkisebb kiálló gyökér is észrevehető volt az úton. A lány és a szolga hamar be is húzottak hát a fák közé, nehogy észrevegye őket valaki. Bár ez alig, ha fordulhatott volna elő. Sötétedés után szigorúan tilos volt az utakat róni, így Mia és Ichiro a fák ében haladva hagyták maguk mögött a bakufu ellenőrzőpontját. Az egyetlen őr éberségét nem volt nehéz kijátszani. Az békésen szundikált a sorompó tövében, mellette földbeszúrt fákjája épp csak pislákolt. Mia tudta, hogy úgy lépés lépésnyire lehetnek attól a helytől, ahol az idegennel találkoztak. Hamarosan meg is pillantotta azt a félig kidölt fát, amelyhez az idegen kikötözte a lovát, mielőtt az megbokrosodott volna. Arra! suttogta Mia Ichirónak a fa felé mutatva. Milyebbre húzódtak a fák közé, így a lánynak már nem volt elegendő a holtfény segítsége, és két kovakő segítségével meggyújtotta olajlámpását. Annak gyenge fényénél a környező bokrokat kezdte pástázni, és hamarosan meg is találta, amit keresett. Egy mogyoróbokor bokor száraz levelei megalvat vércseppek sötét lettek. Mia úgy érezte magát, mint a vadász, aki egy riad, állat állatnyomát kutatja az erdő mélyén. Csak hogy az erdő mind sűrűbbé, a sötétség egyre áthatolhatatlanabbá, az éjszakai állatok neszezése pedig egyre vízterhesebbé vált. Néhány pillanatig azt hitte, az irányt is eltévesztette, s egy ideje már újabb vércseppek nyomára sem bukkant. Már éppen azon morfondírozott, hogy vissza kellene fordulniuk, amikor a szomszédos fáról egy de denevér röppent fel. Milyen megrémült, s ösztönösen futásnak akart eredni, hanem két lépéssel később megbotlott valamiben, és orra esett. Icsiró rögtön mellette termett, és talpra segítette. A lány először azt hitte, egy kidőlt fatörzsön eset keresztül, de egyszer csak halk nyőszörgésre lett figyelmes, s egy pillanatra a szívverése is elállt. Kitapogatta a sötétben az elejtett kis olajlámpást és újra meggyújtotta a pamut kanócot. A lámpás fénye Antoni testére esett. A férfi oldalt feküdt háttal a lánynak, Ernyetten akár egy rongyba, de, ha gyengén is lélegzett. Mia Ichiro segítségével óvatosan a hátára fordította a sebesültet, aki erre újra felnyögött, és kinyitotta a szemét. Anthony egy pillanatig meglepetten meredt a fölé hajló lányra, majd arcára rémületült ki, amikor felismerte benne támadója kísérőjét. Megpróbált fölemelkedni, szólni szeretett volna, de nem tudott. A következő pillanatban feje hátrahanyatlott és elvesztette az eszméletét. Jobb is így, gondolta Mia, és nekiállt, hogy alaposan szemügyre vegye a sérüléseit. Kigombolta, és Ichiró segítségével levette róla felöltőjét, majd a ládikójából elővette egy kis kést, és felhasította a férfi pamutingét, aminek oldalánál hatalmas vérfolt égtelenkedett. Mia meglepetten állapította meg, hogy a különös férfi melkasát világos szőrzet borítja, amely puha volt akár az újszülött bárány bundája, és épp olyan világos, mint a haja. A vágás, ami az idegen karját érte, nem volt mély, nem úgy, mint a másik sérülés. A lány abban sem volt biztos, hogy a férfi oldalán nem okozott-e súlyos kárt a belső szervekben. Minden esetre elővette a rispálinkát, kimosta a sebet, majd a gyantát gyorsba bugyolálva a sebre szorította. Intett Ichirónak, hogy emelje meg a férfit, míg ő a nála lévő hosszú pamucsíkkal körbetekerte a férfi testét. Ám a sebből rögtön újra szivárogni kezdett a vér, seperc alatt átitatva a hevenyészetkötést. Mélye tanástalanul merett a sebesültre. Tudta, ha így eszméletlenül hátrahagyja az erdő közepén, alig ha éli túl az éjszakát. A férfi ekkor újra nyöszörögni kezdett. Mie lehajolt hozzá, és pofozgatni kezdte. Hasztalan. Végül elővett ládikójából egy fiolát, benne egy szúrószagú folyadékkal, amit Antoni orra alá tartott. Az illattól a férfi újra magához tért, s rögtön feljajdult a fájdalomtól. Mie gyorsan a szájára tapasztotta a kezét. Én milyen vagyok mondta a lány, sejtve, hogy az idegen érti szavait. Segíteni jöttem. Ő itt Ichiró, ő is jó barát. Érti, amit mondok? Antoni erőtlenül bólintott, s milyen most a tanástalanul áldogáló Ichiróra pillantott. Nem hagyhatjuk itt, mondta a lány. Bármit ígértem is Nanának. A kolónia legalább három ríre fekszik. A ház közelebb van. Segítesz hazavinni? Ichiró néhány pillanatig tétovázott, majd bólintott. Rendben mondta Mia, majd Antonihoz fordult. Jöjjön, meg kell próbálni a felállni. A lány és szolgája nehezen talpra segítették a férfit, aki azonban nem bírt megállni a saját lábán, így csíró gyorsan a hóna alányult, és a karját átvetette a vállán. Nagyon fáj, nyögte Antoni, aki a kintől csak nehezen találta a japán szavakat. Tudom, mondta Mia együttérzően, de most erősnek kell lennie. Biztonságos helyre viszem, ugye megbízik bennem? Antoni bizonytalanul bólintott – Induljunk, Ichiro! – szólt Mia a fiúhoz. – De csak nagyon lassan és óvatosan, nehogy a seb még jobban megnyíljon. Mia az utat lámpásával megvilágítva elindult vissza az Asakura házhoz. Ichiro, ha akart, sem tudott volna sietni, mert Antoni térde egyre másra összecsuklott. Hiába! A sok vérveszteségtől egészen elgyengült. Így egy idő után Mia is a férfi mellé lépett, hogy a másik oldalról támogassa. Jó száz méterre a háztól végül az idegen újra elvesztette az eszméletét, és összecsuklott volna akár egy rongybaba, ha Ichiro gyorsan el nem kapja. A fiú nem sokat teketóriázott. Ő bevette a férfit, és úgy tette meg vele az utolsó lépéseket, ami rendkívüli erejed a cára őt is alaposan kifárasztotta. Mie ichiro a kerítés egy kidölt részéhez vezette, amin keresztül az aszakura kert végébe egy fákkal kis kisházhoz jutottak, ahol a család tavasszal és nyaranta a teaszertartáshoz gyűlt össze. Olyankor elhúzták a fuszumákat. Így egyik oldalról egy kis kertító és a hozzátartozó csobogó, a másik oldalról gondosan ápolt sziklakert nyújtott tökéletesen harmonikus helyszín a teázás közben való elmélkedéshez. Mikor beléptek az egyébként kellemes és világos kiselység hűvös és elhanyagolt állapotában fogadta őket, hiszen növekedés havában senki nem járt erre felé. Ichiro a poros tatamira fektette a férfit, míg Mia a hibácsit a teakészítéshez használt parást kereste egy ládában. Miután megtalálta a szolgát, elszalasztotta a házhoz tartozó raktárépületben néhány régi paplanért, minthogy a sebesült egészen a még hűvös kora tavaszi éjszakában. Mire Ichiro visszaért, a hibacsiban Mia már meggyújtotta a színdarabokat, s így lassacskán enyhült a kis házikóban uralkodó hideg. A lány ezután újra a beteget vette gondjaiba, és még egyszer átkötözte a sebet. Antoni továbbra sem tért magához. Milyen végül fölegyenesedett és tanástalan tekintetét Icsiróra emelte. Ennél többet most nem tehetek érte, sóhajtotta. Reméljük felépül, és mi hamarabb elmegy innen. Viszont Icsiró, jobb lesz, ha egy darabig elkerülöd a teaháznak a környékét is. Én fogom ápolni őt egyedül. Ha ne talán lelepleződik az itt léte, Nekem szigorú büntetésben lesz részem, de téged akár el is csaphatnak a háztól, ha megtudják, hogy segítettél nekem. Úgyhogy felejtsd is el, ami ma éjjel történt. Megértettél? Icsiró eleinte tiltakozott, kézzel-lábbal mutogatva próbálta megértetni úrnőjével, hogy ő is segítkezni akar az ápolásban, de milyen hajthatatlan maradt. Végül a legszigorúbban megtiltotta a fiúnak, hogy betegye a lábát a házba, aki a parancs hallatán megadóan bólintott. Mielőtt elhúzták volna a fuszumát, a lány még egy utolsó aggodalmas pillantást vetett a férfira, akinek melkasa alig-alig emelkedett meg a takaró alatt, olyan erőtlenül lélegzett. A lányt az álom aznap éjszaka messzire elkerülte. Ahogy feküdt, fejét párnáján a kemény téglalap alakú makurán pihentetve mereven a mennyezetet bámulta, és egyre csak az járt a fejében ugyan misül ki ebből a képtelen kalandból, valamibe belekeveredett, és amivel ráadásul másokat is veszélybe sodort. Nyugtalansága másnap csak fokozódott. Asakuraszennak a reggelinél feltűnt lánya sápadsága és komor arc kifejezése, és gondolván, hogy kedvenc gyermeke lelki békéjét az előző nap megrázkódtatásai és az atyai feddés dúlta fel, úgy döntött megörvendezteti lányát. Mégpedig egy családi kirándulás ötletével, amelyet a tengerparton élő unoka öcseházába tesznek. A bájos lak mindössze két napi járásra feküdt egy festői kisöbölben, ahol mi egykor szép nyarakat töltött, de most a jeges rémület fogta el a gondolatra, hogy egy tehetetlen tehetetlen t hagyjon hátra az üres házban. A lány nem is igen nyúlt a párolt rizsből, tengeri algába tekert aprított főtt tojásból és rizsecetben párolt zöldségekből álló reggelihez, hanem amint tudott ésre hivatkozva engedélyt kért a visszavonuláshoz. Kihasználva, hogy a család étkezik, Nana pedig a kisé távolabb álló konyhának használt melléképületben mosogat, rögtön elte a házhoz sietett. Aggodalomtól elszorult torokkal húzta el a fuszumát, s amit odabent talált, az bizony nem nyugtatta meg. Az idegen még síralmasabb állapotba került, a kötése újra átvérzett, továbbra sem volt eszméleténél, a homloka viszont kifejezetten melegnek hatotta, hogy milyen hozzáérintette a kézfejét. A lány, minthogy jobbat nem tehetett, újra kimosta és átkötözte a sebet. Közben megállapította, hogy a vágás körül a bőr piroslik, s szemmel láthatólag nem akar gyógyulni. Harmadnap a beteg állapota aggasztóról rémisztőre fordult. Ekkor a férfi teste szinte lángolt, bőre mégis hideg verejtékben fürdött, s lázálmában félre is beszélt, a maga különös nyelvén motyogva, amiből Mia egy szót sem értett. A lány olajlámpás fényénél újra és újra megnedvesítette kendőjét a kis kertító vizében, hogy azzal hűtse a beteg homlokát, de tudta a minden igyekezete. A férfi immáron harmadik napja szenvedett a láztól, sebe gyulladt és gennyes volt. Ráadásul napok óta egy falatot sem evett, de Mia még egy korty vizet sem tudott lecsorgatni a torkán. Felsóhajtott. Nanának végül csak igaza lesz, a férfi élete vagy halála az Istenek jó akaratán fog múlni. Miatt elkeserítette a tehetetlenség érzése, és kezdett kétségbe esni. Ha ez így megy tovább, holnap ő és Ichiro kénytelenek lesznek ezt a szerencsétlent ének idején itt, az Asakura kert fagyos földjébe eltemetni. Igaz is. A holnap. Délelőtt Asakurasan felpakolja az egész családot, hogy a tengerhez induljon. Ez a szerencsétlen pedig itt leheli ki a lelkét, egyes egyedül. Milye azzal a szorongató érzéssel hagyta magára a férfit, hogy ez az utolsó alkalom, amikor még életben látja. Aznap éjszak a nyugtalan álmok közt forgolódott, amelyeknek a hajnal első fénye vetett véget. Első gondolata a teaházban haldokló férfi volt. Felpattant és úgy, ahogy volt éjszaka viselt fehér pamut kimonójára, mindössze egy kendőt borítva kilopakodott a házból, és egyenesen a teaház felé irányította lépteit. Mielőtt elhúzta volna a ház ajtaját, nagy levegőt vett. Fölkészítette magát a ráváró látványra, ami a legnagyobb valószínűséggel az idegen férfi élettelenteste lesz.